O, oh, cât de minunat să-ți O, oh, cât de mult dorim și vrem să ne bucurăm în această lumină, în acest har, în această iubire, Dumnezeu este un iubire! Știi de ce înseamnă aceasta? Vara, când mai poți, mm. ești Te duci și dintr-al rând, apa așa cum trebuie și așa când te se dai. Ce înseamnă Dumnezeu pentru noi? sau exact, nu a intrat într unde ai mai putea, este iubire. Copiii lui sunt crescuți în iubire, spalați prin iubire, curățeți prin iubire, sfințeți prin iubire și crescuți plin iubire. pentru să nu fie frumoși aceștia, pentru toată numai iubirea lucrării? Nu Pe fiecare știți ce înseamnă să face un lucru din dragoste din iubire, nu? Poate fi făcut mai frumos și mai minunat decât atunci când ai făcut cu toată dragă? Am văzut ce este iubirea? O, dar, și Dumnezeu este iubirea. arăta arata ceiște să mă mântuiți mâine în cer? cu De ce credeți că este spus acolo? Deci vin să nevasta, și văzut, zice, vină să-ți alăt, nevasta, mâinea Și-am văzut, și Ioan, coborându-se din cer, a unde unde el? Acolo e locul unde Dumnezeu lucrează noi. Ce zice? Suntem în casa lui fratele? E adevărat cu trupului. lui, dar noi pe Dumnezeu ne aflăm în acele locuri cele lui Pavel. Dumnezeu Domnul, o să se am văzut coborându-se, din ce, de la Dumnezeu, au construit de unde vine ea? Marele meșter, cine e Dumnezeu? Ce bine a spus Pavel în Efesen, e un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Deci eu, deosebire, nu i nu să-i începeți Am văzut? Cobor. Cicum coboran, și având slava lui Dumnezeu. Am în Cum v-a dacă eu am atâta vrut să spun, deci, avem slava lui Dumnezeu, poate fi mai mult decât fiul. Și când vorbește despre asemănarea noastră cu Domnul Iisus, zice, deci, asemeni chipul lui Fiului Iisus, pe e mai mult de atât, n-ai ce a făcut Dumnezeu sau ce va face Dumnezeu cu fiecare din cei ce îl iubesc pe Domnul o primei este o minune să poți să te buncuri de deci ce har să știi că ai credință, să aveți în voi credință, Domnul a cerut lucrul ăsta, să aveți credință, îndrăznește fică. uite-o, o gloată întreagă venea după el, dar în gloată asta avea o fică, știi, că orun care ai afla, nu contează, că sunt buni sau sunt puțini, tu privește... Există în inima ta credința? Pentru tine sunt cuvinte? Îndrăznește fică. Îndrăznește fică, Nu-mi stă în fel de probleme. Pentru tine am venit. Este scris, eu am venit să mântui ce era pierdut. Când el vede un suflet în care este credința, îi întrebă, dar cine a pus în noi credința? Și Iisus A dus de femeia cu dragă. Este tot a scopă Pe cine caută? Pe celor care se găsește mărgărit în tarna aceasta. Piatra asta A, pe care Domnul vrea să scrie în lume, le numele lui. Și el scrie el în tare. Nu știe nimic tu, pe care îl primești, nu știe. Nimeni nu știa. Nici Pietru nu știa. Ce-i s-a atins de mine? Eu, tu, tu ai observat? Femeia știa. Ea știa că s-a atins. De unde știa că s-a atins? Cine vrea? Deci în clipa în care s-a atins, deloc a cetat durerea, s-a cei nou ei știu, ei știu și clipa, momentul fericit când pentru prima dată ochii lor l-a privit pe Hristos. Asta este o minune să poți ști și clipa și momentul acela, ziua și anul și ceasul și clipa în care te întâlni cu Hristos, pentru tine asta a Începutul veșniciei, care este cel din fii moment pe care tu le-ai cu Dumnezeu, moment care nu va mai răsluși niciodată. Atunci, Soarele Hristos a răsluit în inima ta, în viața ta. El nu va mai apune niciodată. Vor veni în ori cât ești pe pământ, îl va acoperi, e foarte adevărat. Dar de vedea că după ce va trece noul el va fi exact tot în locul pe care tu îl știi. El va fi pe tine același. El nu se va schimba. S-ar putea să ai și credere. Este scris. Dar dacă cineva a spune, avem dată, el rămâne mai departe același. El nu se poate căgăni pe sine. Este scris, zi, chiar dacă noi suntem decredicioși, el mai departe cum un crede crede. credecioș. Ce linga. Asta înseamnă să te fii intrat în legământ cu Dumnezeu. Pe viața mea, Domnul s-a jurat chi în evrei lucrul ăsta pe două lucruri pe care nu se poate, încă nu așa cuvântul, ca Dumnezeu să mintă, nu? Vine și cu jurământ, ca să întărească și mai bine ce? Hotărirea, făgăduința, prin cuvânt, ca cel care crede cuvântul să aibă, ce să aibă? O, Doamne, încredere neclintită, deci la temelia acestei, acestei credință este cuvântul dat și el nu poate să mintă, și la al doilea rând este jurământul, se jură. Deci vă dați seama, deci el ce a spus tocmai așa la față. Îndrăznește fică, credința ta te abântuie, du-te în pace. Credința ta te -a